Гості сміялись. Тільки ефенді Мустафа зразу надувся. Його ображало, що якийсь наймит, бідний міщанський парубок, устряв до розмови, як із рівними. Він раптом витяг годинник та забрязкав брелоками. ой ой й, -й" заверещав він, «а мої дами чекають! Марія Петрівна і Ольга Іванівна! Ад'ю, месь'є!» Заметлялась китиця на фезі. Брязнули брелоки, мигнув рябий лейбик, і Ефенді щез за дверима. Ну, нащо ти кликав ту малпу? обурився на Джафера Рустем. Хто його кликав сам у ліс, як скрізь і завжди? Він теж, бач, стоїть за культуру. По відході Ефенді всім стало легше. Навіть бекір насмілився і сів на стілець. Розмова велась вільніше. Сміливі речі Рустема, найбільш гарячого та поступового, розворушили всіх. Бекір уперше чув такі речі грішні, зухвалі і був приголомшений ними. Він боронився, стояв на своєму, упертий, мов віслюк, і мало не плакав, коли міцні, здавалося, мур, основи старої віри хитались і падали під новим словом. Все просто не містилось в його голові. Очі в нього горіли безсилим гнівом а вуха світились немов рожеві мушлі. Гості розійшлись пізно, а Рустем із діяфером усе ще вели розмову. Рустем турбувався. Що значить, що й досі не дають йому школи. Йому хотілося пожити та попрацювати ще на селі місцільським людом, а тут він мусить гаяти час та подавати в кав'ярні каву. Не на те ж він скінчив медресе. Дванадцять літ був софтою. Червоний досвідок глянув у загратовані вікна, коли вони скінчили розмову. Лягати було вже не варто. Рустем вийшов на вулицю, щоб освіжити голову, і його стріли перші промені сонця. В долині лежав бахчисарай, що хвилював, як море, рожевою черепицею. Ще сині абрикоси дримали на білих стінах, а ліс мінаретів, залитих сонцем, здіймався до неба, як правідні душі. Тихо ще було. Та ось на мінаретах один за другим з'являлись муедзини, як чорні духи тих білих веж, і, приклавши побожно руки до вух, збудили тишу жалібним співом. Високо над сонним містом неслася дика музика, як передсмертні ридання грішних, і лунала по рудих скелях, і ще темних холодних. А сонце вставало.